Aquest vespre a les 8 es realitzarà, si no passa res, la tercera assemblea dels indignats de Sant Andreu. Serà a la plaça Urfila i dic si no passa res perquè la setmana passada l'aigua i la pluja van portar als organitzadors a portar-nos fins a l'església de Sant Pacià per celebrar la segona assemblea del poble de Sant Andreu, tot seguint la resposta que encara continua a plaça Catalunya. Què podem dir de l'assemblea de la setmana passada? Doncs que va ser la segona i si hem de destacar alguna cosa és la quantitat de gent que es va plegar a, a l'Església. Prop de 300 persones. desconnec els diumenges a l'hora de missa hi ha tanta gent, possiblement no perquè la, darrerament l'ofici religiós doncs, ha caigut en el desús. Si és així podríem dir que l'assemblea ha servit també per acostar el poble a l'església. Interessant, si més no, i més tenint en compte que molta gent va haver de quedar-se de peu per manca d'espai. També hem de destacar la joventut que encapçala les diferents comissions, tot i que hi havia gent de totes les edats, escoltant el predicament. I una altra cosa que podem destacar és la manca d'organització i de recursos visibles en tot moment durant la cerimònia. Doncs ja ho sabeu, aquest vespre la cita és a pla Saborfila, us esperem. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un poble, aquí us parlaré d'acompanyar en Jordi Garcia? Passeja't cada tarda per Tot un poble, amb Jordi Garcia. I com no podia ser d'altra manera, doncs els plats tècnics tenim a la Mària Aguilar, sense ella no podríem fer aquest programa. I també tenim a Poli Salines, molt bon dia. Molt bon dia Jordi, molt bon dia a tothom. I a Mireia Gutiarré, molt bon dia. Hola, bon dia. Com ja sabeu, tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia, de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda i benvinguts, coneguem quins són els titulars a dia d'avui.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 Per contra, una de les històriques demandes que han anat saltant les legislatures i governs de colors diferents és l'ampliació a un tercer carril de la C-58 entre Terrassa i Cerdanyola. Tot i que els partits oposen com a obres prioritàries a la comarca, encara cap d'ells no ha concretat els treballs, si bé és veritat que amb el govern tripartit es va executar l'ampliació entre Badia i el nou accés a Sant Pau de Riussec. En els comptes, tampoc no hi figuren les pantalles sonorreductores per als pisos de l'Avinguda Mediterrani a Badia, que són a tocar de la C58. I hem de dir que fa poc es va enfonsar part de la calçada del carrer Felip II. Contros de la calçada del carrer de Felip II es va esfondrar ara fa una setmana. Segons els agents de la Guàrdia Urbana, la calor de les darreres setmanes podria haver estat la causa del succés. L'esfondrament ha obligat a tallar un tram d'un carril del carrer durant unes hores. Parlem ara de... que s'ha el tram central de la línia 9 fins a garantir-ne el finançament el govern té aturades les dues toneladores que construeixen el tram central de la L9 del metro, així com les estacions, i no reprendrà les obres fins que no en tingui garantit el finançament, que en cap, que en cap cas no serà el sistema de concessions que ha permès pagar l'obra fins ara, ni qualsevol altre que suposi pagaments diferents tipus mètode alemany. Tenint en compte que fa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 Tura a Sant Andreu ha augmentat respecte a l'any passat. Aquesta és una dada que es desprèn de l'estudi sobre el mercat de treball a la ciutat, realitzat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona. Segons l'informe durant el 2010 havien demanat la prestació de la Tour prop de 10.000 persones a Sant Andreu. 218 persones més que l'havien demanat al desembre del 2009,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 com la demanda de la prestació s'ha rebaixat en un 0,10%. En tot cas, seria un 0,2%. Hem de continuar doncs, amb més informacions parlant ara dels empleats de la sanitat ISO i usuaris de l'ambulatori de Sant Andreu, que finalment surten al carrer. Els treballadors i treballadores del CAP de Sant Andreu, l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar i l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord Tramuntana pensen tornar a tallar demà a les dues del migdia a la Meridiana, com ja van fer la setmana passada, per protestar contra la supressió de serveis que comportarà el pla de retallades que estan gestint el govern. Veïns i veïnes i treballadors i treballadores del CAP no cediran en les seves reivindicacions i continuaran tallant la Meridiana cada dimecres fins que no se'ls doni una resposta a les seves queixes. I ara parlem d'una botiga, d'un centre comercial que s'ha posat eh, en marxa. Parlem de l'obertura de la botiga Forever 21, que genera esperes de fins a 7 hores. La cadena de roba Forever 21, que als Estats Units ja compta amb més de 500 establiments, ha obert la primera botiga de l'estat espanyol al centre comercial La Maquinista. Dissabte es va fer la inauguració de l'establiment, que compta amb més de 3.000 metres quadrats. Això va comportar cues, sobretot de joves, des de les 3 de la matinada. Puntualment, a les 10 del matí, la inauguració amb la plana major de la marca a Espanya i la presència de la directora de màrqueting i filla del fundador, poc després han entrat els primers clients aplaudits gairebé com si fossin estrelles. Un cop a dins, un disc va animar les compres i 3.000 metres quadrats de botiga per consumir. Forever 21 està entre les cinc marques favorites dels joves americans. Un dels motius, el preu. Les cues de l'exterior es van repetir als provadors i també per pagar. Aquí per un problema a les caixes que no ha permès aplicar el descompte del 10%. Tot això, les primeres impressions són irresistibles força positives. Només els homes hi tenen objeccions, donat que la majoria de roba és per a les dones. Forever 21 té prop de 500 botigues als Estats Units i aquesta és la primera a Espanya i malgrat la crisi esperen repetir l'èxit americà i obrir un nou mercat. Parlem ara del taller de músics, donat que Can Fabra es prepara ja per acollir aquest el taller de músics. El taller de músics prepara el seu desembarcament a Sant Andreu. L'escola que va sorgir al Raval gràcies a l'impuls de músics i amants de gèneres com el jazz i el flamenc s'ha posat com a objectiu inaugurar les noves aules de l'Escola Superior de Música a Can Fabra el mes de setembre. El taller de músics guanyarà espai. Aquí s'hi traslladaran els estudiants que tenim de segon i tercer curs superior i començaran els de primer si les obres arriben a port i es compleixen els terminis pactats. Va explicar Lluís Cabrera, ànima del taller de músics que va impulsar-ne la creació fa 32 anys. Les obres ja han començat i han d'estar acabades al setembre, coincidint amb l'inici del nou curs. El nou centre ocuparà els 1.300 metres quadrats de la planta superior de Can Fabra, una antiga fàbrica tèxtil que als pisos inferiors acull una biblioteca i una sala d'actes. Un dels reptes de Dom Arquitectura, empresa guanyadora del concurs per construir el recinte, és assegurar la correcta insonorització de la planta. S'hi ubicaran 10 aules de 10 metres quadrats per a la pràctica individual de l'instrument, una aula de 70 metres quadrats per a tècnica corporal un laboratori de 75 metres quadrats, una aula per a grups de cambra de 30 metres quadrats, un altra d'ensenyament no instrumental, sis aules d'instrument i un gran espai de cor i orquestra de 150 metres quadrats. I han de dir que el cost de les obres s'eleva a 1,5 milions d'euros. L'Ajuntament de Barcelona, que s'ha dit l'espai per 15 anys, li aporta mig milió d'euros. La Caixa, a través d'un acord per promoure projectes culturals Avalats per la Generalitat, ja aporten mig milió d'euros més i la resta, que serien 800.000 euros, els posarà al taller de músics. D'aquests 300.000 euros, es destinaran a cobrir tot el que no és obra, és a dir, moble d'instruments, equips de so, ordinadors i material divers. No se sap mai, potser haurem de fer una subscripció popular per pagar la nostra part, com van fer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 I ara sí, ara ja entrem al final del nostre recorregut per les notícies de Sant Andreu i parlem de l'excel·lent resposta que ha tingut l'inici de campanya d'abonats de la Unió Esportiva Sant Andreu. La Unió Esportiva Sant Andreu vol agrair la resposta del barri a la primera jornada de la campanya d'abonats per la temporada vinent. La carpa instal·lada dissabte amb motiu de la festa del comerç al carrer Gran va ser tot un èxit de visites. Durant tot el dia van ser multitud els veïns i veïnes del barri que es van acostar a la nostra carpa i que van interessar-se pels abonaments del club. I no van ser poques les renovacions i altres abonaments que es van produir en només un dia. Els veïns que ens van acompanyar van poder gaudir de la presència dels jugadors Morales i Blanco del primer equip, així com conèixer el nou president Manuel Camino. Tot plegat amb un molt bon ambient de simpatia i cordialitat vers la nostra entitat. Des de la Unió Esportiva Sant Andreu volem donar les gràcies a totes les persones que es van acostar a la carpa i animar-los a fer-se socis. Amb el poble al darrere serem més grans. Molt bé, i això pel que fa al futbol. Ara parlem de natació, ja que un altre dels equips importants de Sant Andreu és el Club Natació Sant Andreu i precisament hem de dir que les nedadores espanyoles han obtingut l'or al 32è Trofets Ciutat de Barcelona. La nedadora Érica Villaestija ha guanyat l'or als 800 metres lliures a la 32è edició del Trofeig Internacional Ciutat de Barcelona de Natació que es va celebrar aquest cap de setmana al Club de Natació Sant Andreu. Les catalanes Mireia Valmonte i Carla Dasca van completar el podi a més de guanyar l'or i el bronça respectivament als 400 metres estil. I les medalles de plata per a les dues esportistes catalanes és una bona prova per preparar-se per als Mundials del mes de juliol a Xangai. En canvi, els nedadors com Rafa Muñoz i Alan Cabello, que no tenen marca per als Mundials d'aquest estiu, ja comencen a pensar en l'estiu del 2012 als Jocs Olímpics de Londres. I senyores i senyors, acabem ja el nostre recut regut per les principals notícies parlant de l'infantil A del Sant Andreu, que ja és a la final de la Copa Catalunya. Dissabte passat, dia 4 de juny, el nostre infantil A es va imposar el nàstic de Tarragona per 2 a 1 en les semifinals de la Copa Catalunya, aconseguint d'aquesta manera el i a la gran final de la competició. Així doncs, aquest dissabte, dia 11, a les 7 de la tarda, l'Infantil A disputarà la final de la Copa Catalunya Categoria Infantil, per primer cop a la història del nostre club. El partit es disputarà al camp del CD Montcada, al polígon de la Ferreria. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem ja al final de les principals notícies del dia pel que fa la Trinitat Vella i Sant Andreu de Paloma i ara el que farem tot seguit serà una petita pausa però no marxeu perquè ja tenim una entrevista preparada per tots vosaltres Ara mateix parlarem amb la xarxa Barcelona Antirumors Això serà d'aquí quins moments, fins ara Busca el centre dins del teu cas Se' hi trobarà un de conjugar Vali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 Continues a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la l'EFM i també el que volem oferir-te ara mateix són les, dos, les dues vies que tenim de contacte. Una és el número de telèfon, que és el 93-345-6454 i l'altra és el nostre mail per si voleu doncs, fer-vos arribar alguna pregunta, dubtar suggeriment i eh, és informatius arroba molt bé, doncs parlem ara mateix amb Rafa Besoli, que és tècnic Estratègia Antirumors del Pla Barcelona Interculturalitat, dins del qual doncs, s engloba l'acció de la xarxa de d'antirumors eh, i els seus agents antirumors, és a dir, com ho dèiem. Doncs molt bon dia. Hola, bon dia. I també tenim a Meri Illich, que pertany a la Casa Eslava. Molt Bon dia. Bon dia. Doncs que ens agradaria saber, ja abans de començar, què és aquesta xarxa antirrumors, en què consisteix, què és el que feu allà? Bé, bueno, la xarxa en realitat és una de les potes d'actuació d'una cosa més general, que és l'estratègia uh -huh. per combatre rumors i estereotips sobre diversitat cultural, uh -huh. que, clar, i català, és directament una acció eh, de ciutat que, combat, que, que ajudi a desmuntar... Els rumors que s'estan instal·lant o que s'han instal·lat sobre sobre la, bàsicament l'immigració i que evidentment influeixen la convivència a la ciutat mm. eh, shores una d'aquestes potes d'actuació de l'estratègia és la xarxa La xarxa consisteix en 200 membres actualment mm. del qual la meitat més de la meitat són entitats del teixit associatiu de Barcelona mm. i eh, aquesta xarxa s'encarrega doncs, de treballar els missatges les accions el eh, que ajudin a difondre aquests missatges antirumors i a implementar-los en el teixit eh, social, en el, te en el terreny de la ciutat, ja que ells són els que directament trepitgen al carrer eh, dia a dia i ens uh -huh. poden donar als tècnics de l'Ajuntament el feedback de del que passa a la ciutat, al carrer, i a la vegada poden tras traslladar les accions i els missatges que entre tots treballem a les reunions de treball. Uh -huh. La Merie forma part d'aquesta xarxa. Molt bé. Don, uh, què és el que pots dir-nos des de la Casa Eslava com veus aquesta xarxa antirrumors? Des de primer dia estem dins de la xarxa perquè no s'emos davut conta que els i estereotipos provoquen molt de medo i quan do hanta actua des d'una base de medo, no existe convivència. Existen dos vivències paral·leles, però no convivència. Uh -huh perquè estem parlant d'una xarxa que està formada en primer lloc per agents antirumors, no? mm -hmm. Què són aquests agents? Uh, la, la xarxa, de fet, la idea de la gent antirumors és que en realitat eh la gent antirumors ho pot ser qualsevol. Vosaltres ara mateix esteu fent d'agents antirumors permetent uh -huh. que nosaltres vinguem a explicar el que és l'agent antirumors. Ser agent antirumors amb un nivell molt bàsic és, és posar-se al de que, bueno, hi ha una sèrie de rumors que eh, no tenen un substracte, una, una base real i que hi ha unes dades que poden ajudar a desmentir aquests rumors. Doncs el primer que pot fer aquest agent antirumors, que pot ser qualsevol, és no eh, ser difusor d'aquests rumors i, a més, ajudar a reflexionar amb dades sobre la falsetat d'aquests rumors. Però després hi ha un estali més superior que és els agents antirumors que han sortit d'una altra de les potes també d'actuació de l'estratègia que va ser la formació d'agents antirumors que són sessions eh, formatives obertes a tothom i gratuïtes eh, a les quals s'explica de manera més profunda eh, com funcionen els rumors, quina diferència hi ha entre rumors i estereotips, quines són les eines que es poden utilitzar per desmentir aquests rumors i a partir d'aquesta formació de, per la qual hi han passat prop de 300 persones eh, surten agents antirumors amb una formació diguem-ne més superior i que la majoria d'ells després s'integren dintre de la xarxa antirumors i ens ajuden a fer el treball en xarxa de difusió de l'estratègia i la Mary és precisament agent antirumor uh -huh. i jo no, no recordo si va ser primer agent antirumor i després xarxa o primer xarxa i després agent antirumor primer agent primer agent antirumor sí uh -huh. uh -huh. Es que para ser un agente de rumores tú no tienes horario, no puedes decir empiezo a las 9 por la mañana y termino a las 3 por la tarde. No. Eres todo el día, todas horas, en todos sitios, uh -huh. porque prejuicios y estereotipos puedes encontrar en el sitio menos imaginados. Uh -huh. sí, Allí... Ahora hablabais de esto, ¿no? ¿Qué, ¿qué diferencia hay entre un, entre un rumor y un estereotipo? ¿no? ¿Qué, qué es lo que ¿Qué diferencia hay? Crec que tu podràs explicar-ho millor. Bueno, bàsicament, eh, l'estereotip són eh, imatges que arriben ja preconcebudes sobre, sobre col·lectius, etc etc i a partir d'aquestes imatges preconcebudes eh, neixen els rumors, que són eh, derivacions o eh, estructures eh, discursives que neixen d'aquesta idea de, de, de la diferència. No? Eh, un, eh, el, el rumor... Eh, afecta més directament a la convivència i l'estereotip, estereotip, eh, diguem-ne que forma part d'un nivell més cultural, més de diferència cultural, etc, etc. El rumor té una que és la la trasllada, traslladar un missatge que pugui calar eh, socialment nascut dels estereotips, uh -huh. vale? A intento dar un exemple, per exemple, rumor seria que tots els immigrants cobren becas de comedor y estereotipo que todos los inmigrantes vienen muertos de hambre. Ah. Uh -huh. Són dos coses sí. muy diferentes. Són, a, són dos nivells de, de l'estereotip que deriva el rumor, d'aquestes uh -huh. idees preconcebudes que neixen del desconeixement i de, uh -huh. i de la no intercul intercultural entre els col·lectius, es fomenten aquests, in, aquests uh, estereotips i a uh. partir d'aquí deriven una sèrie de missatges uh. que, a més, uh, que, que es comparteixen en rumors i que a més tenen la capacitat de ser missatges uh, comunicativ, com, comunicativament molt potents. No? Sí. Són gairebé com a eslògans. I precisament aquí, amb la seva contundència, sí. és on radica la dificultat de treballar en desmuntar-los. Uh. Perquè el rumor no, no treballa al matís. El rumor és un missatge que és com un espot, és com un anunci. I nosaltres per desmuntar de fer un treball molt més complex que és el de matisar, el d'explicar tot el que hi ha darrere d'això. I per això és més, és més fàcil escampar un rumor que desmentir-lo. Sí, sí. Això també t'abre ojo per a la teva vida personal. Claro. Per exemple, otro dia a mi misma me cogí en un moment hablando con un amigo italiano que le digo a pesar de ser italiano eres muy racional. Y me quedé, digo, ¿tú eres agente? Tengo que repetir curso. Pero te abre ojos para ver estas situaciones. Clar, perquè és que jo crec que podem, eh, potser ens resulta més fàcil acabar amb els rumors que amb els estereotips. Sí, sí. És els rumors, exacte. de fet, és una informació que és falsa. Sí. Vull dir, tots els, els immigrants es queden amb els ajuts socials. No? Hi ha unes estadístiques que demostren que no. Això sí. és relativament fàcil de desmuntar. Ara, els prejudicis que jo pugui... Perdó, els prejudicis, els claro. que jo pugui tenir de la població eslava, de la població dels italians, dels francesos, que els francesos poden tenir dels catalans, sí. que els eslaus poden tenir dels catalans, perquè tot això és una, un treball de corresponsabilitat. Claro. És en doble direcció. La, les rumors i els estereotips són coses que generen en doble direcció. És més difícil desmuntar, jo crec, estereotip que, que rumors i la nostra feina és començar des del rumor per eh, fomentar el coneixement, la convivència i trencar aquest tipus, aquests estereotips que en el fons són l'arrel de tot mm -hmm. Sí ah. Doncs eh, nosaltres tenim aquí un tríptic que podeu recollir aquí a la Fundació Trini Jove eh, hi ha uns quants tríptics als referents de, de, del, del que és la xarxa Barcelona Antirumors i hem de dir doncs, que hi han diferents dades i arguments per desmuntar rumors i estereotips sobre la diversitat cultural. Mm com és que, que vau treure el, el tríptic aquest? De quina manera Jo crec que el, el tríptic ha rebut, no? exemplifica molt bé quina és uh, l'acció comunicativa de l'estratègia. Des d'un principi, i això va ser una aportació molt important de la xarxa, recordo a més alguna reunió de treball on estava la, la Meri, i una de les seves aportacions era aquesta, era la de dir, no podem dissenyar una estratègia comunicativa a la qual uh, es treballi sense matisos, és a dir, que el missatge que nosaltres traslladem sigui que tots els immigrants són les víctimes i que tots els autòctons són els butxins i els racistes que van parlant. de No. Això és molt més complexa no es pot ni criminalitzar ningú ni victimitzar ningú. I, per tant, el missatge sempre de l'estratègia i de l'acció antirumor sempre ha sigut la de convidar a pensar. No volem imposar idees. Això ja ho fa el rumor. El rumor ja et diu que has de pensar. Des de l'estratègia el que volem és que escolta, reps aquesta informació però tingues en compte que aquesta informació no, no accepta els matisos i nosaltres t'aportem una sèrie de dades i et convidem a pensar i a reflexionar sobre aquestes dades mm. eh, aleshores eh, això ha marcat també l'estil de la campanya no? Mm. no és una campanya punitiva, no és una campanya sancionadora no anem posant multes a la gent que escampa rumors perquè considerem que molta gent que escampa aquests rumors ho fa de manera eh, no directament racista, potser sí que hi ha gent que es dedica consciençudament a pensar i dir ara és que em pari aquest rumor. Però la majoria de gent, i això vivencialment ho sabem tots, eh, s'agafa aquests rumors perquè responen a una sèrie de neguits i de necessitats personals vivencials. Uh -huh. I és aquí on nosaltres anem, amb un discurs conciliador, amb un discurs rigorós, però a la vegada quotidià i proper, que els di ei, parlem, pensem des de la vivencialitat i descobrirem que aquests rumors són mentida. I per això el tríptic eh, no és dades en, així directament sinó que el discurs del Tripti que és eh, si ha sentit que algú a, diu aquestes coses dels immigrants, potser no sap que hi aportem unes dades no, no criminalitzem ningú Clar. i diem aquest, aquesta persona que diu això dels immigrants és un racista, sí, no perquè és, no és cert a la majoria dels casos que ells mateixos desacrediten doncs fent passar aquests rumors bueno, o, o a vegades tampoc hi ha una un, no, hi, no hi ha un, jo crec una decisió premeditada a l'hora de difondre els rumors de fer mal no? potser sí que hi ha i jo potser tu que potser sí que has sigut uh, Mary, uh, víctima d'aquests rumors t'has sentit agredida directament per alguna persona o realment veus que és tot fruit del fruit del desconeixement? sí, és no? desconocimiento però sí. a veces este desconocimiento te hace que tú te sientes agredido uh -huh. Uh -huh. porque si todas las claves tienen que mirarse como unas putas de Rusia uh -huh es que daña mucho imagen y autoestima de personas que vienen de allí. Mm -hmm. Sí, sí, es que sí. Es un, es un trabajo muy complejo y hay que hacerlo en todos niveles de sociedad. Después hay que hacerlo entre asociaciones autóctonas y asociaciones de inmigrantes. Y al final dentro de las mismas asociaciones, porque yo veo trabajo que tengo que hacer con mi propia gente. Después cuando hablo con otras asociaciones de otras culturas, cuando persona que viene de África y que al final nos hacemos muy amigos y me dice... Te quiero como si tu corazón fuera negro. Y yo me quedo. Es que le hace problema querer a alguien que es blanco. Uh -huh. Necesita claro. decir para sí mismo, hay algo negro. Uh -huh. Para acercarlo como si yo fuera de África. Claro. Entonces, racismo existe. No es racismo un producto de Cataluña. Uh -huh. Eso existe desde Biblia. En Biblia sí. ya uh -huh. tenemos prejuicios y estereotipos. Sí. Y esto va con a la humanidad. Y ahora toca que hemos llegado a un nivel de ser ser humano uh -huh. que puede analizar, racionalizar y entender por qué todo esto pasa y cómo puede solucionarlo. Uh -huh. Pero es un trabajo... Jo, jo crec, a més, que una de les aportacions importants, insisteixo, de les entitats de la xarxa i específicament de les entitats immigrants de la xarxa és haver-nos explicat que això és un treball de corresponsabilitat, sí. que no és un treball d'una única direcció d'autòctons que tenen rumors contra immigrants. No, no, és una cosa de convivència social i si volem interculturalitat a la qual és convivència de tothom, tothom ha d'arrimar el ombro per dir-ho d'alguna manera. I, i, I tothom som els autòctons ja els immigrants o els estrangers mm. o la població estrangera. Perquè llavors que feu reuniu cada tant per parlar entre vosaltres o mm. uh, la xarxa com et deia està uh, actualment són 200 membres uh, ah. aderits a la xarxa. Uh, hi ha la meitat més o menys són persones a títol individual i la resta són entitats, que diguem-ne mm. que són les que tenen una acció més executiva a l'hora de fer eh, treball eh, antirumors. Aleshores, de totes aquestes entitats, unes quantes van decidir integrar-se en grups de treball, actualment són dos, que són el grup d'acció i el grup de comunicació, i ens trobem mensualment per eh, definir les estratègies, per definir les accions que volem desenvolupar, per sondejar mm. com va el tema i per definir, en definitiva, la línia de treball que anem important. Sí, la, la feina que fem, la Meri també forma part d'un d'aquests grups de treball, és una, una reunió mensual, tot i que la comunicació és contínua. Per exemple, ara vull dir, estem fent feina en xarxa perquè el que estem fent, precisament, és aprofitar els vostres recursos, que, són, mm. que vosaltres també formeu part de la, de la xarxa, els vostres recursos de difusió, que ajuden mm. a l'estratègia, els, els poseu al nostre, nostre bas. Mary aporta el seu temps i els seus coneixements per compartir aquest tema i ara que no ho esteu veient perquè això és la ràdio però els estan gravant per fer un petit documental sobre l'acció dels agents antirrumors que també ho estan fent una altra entitat de la xarxa que té recursos audiovisuals i que es posa al servei de la xarxa per tant aquesta és la verdadera feina en xarxa que persegueix l'estratègia antirrumors Aprovecha tot. Exacte hi ha els principals rumors que heu de desmuntar? Hi ha algun així que, que sigui doncs, important que s'hagi generalitzat d'alguna manera? Nosaltres vam, vam treballar en principi 12 rumors que van sortir d'un primer document que era el manual per combatre rumors i estereotips mm. i ara torno una altra vegada a demostrar la importància de la xarxa quan aquests 12 rumors es van traslladar als grups de treball, mm. les entitats que en realitat són les que tenen el feedback del que passa al carrer, perquè són les que treballen al carrer, les que tenen contacte amb la gent, eh, vam decidir, eh, amb el seu assessorament, eh, de limitar quatre àmbits d'actuació prioritària, sense oblidar els, els 12 generals, però vam pensar que havia quatre àmbits d'actuació prioritària marcats principalment pel tema de la situació de crisi que, que vivim actualment, que eren eh, serveis socials i sistema sanitari, el típic rumor de que Eh, reben, els immigrants reben tots els ajuts el tema del treball que també el típic uh -huh. rumor de que venen i els prenen la feina comerç impostos allò de les botigues obren quan volen o els, els comerciants uh -huh. xinesos no paguen impostos i per això tenen totes les botigues per ells, per ells. Uh -huh. i finalment el, el, de, el de civisme que és el malús que es fa teòricament de uh -huh. l'espai públic eh, pels col·lectius immigrants sí, crisi... ara no sé Potser la, la mèrie ens podria dir, no sé si has detectat alguna cosa nova o bàsicament anem bé en aquests quatre àmbits. O, o creus que hi ha algun que potser... No, però ara amb aquests quatre hi ha bastant treball. O <ríe> sí, que la crisi també ha generat rums. Sí, más. No? va generar més, però que concentrar-se un poc en aquests quatre i després veure què vamos a derivar. Però jo quise preguntar-te, perquè jo estava buscant, jo crec que som uh -huh. únics en el món, ¿Qué estamos sí. haciendo en esta manera? I ha... Mm. Bueno, és que ara sonarà una mica com de posar-se sí. medalles i tal. Però realment, eh, nosaltres vam dissenyar aquesta, aquesta estratègia com una estratègia de ciutat, de ciutat de Barcelona. Mm -hmm. I la cosa s'ha anat escampant al final, com, com tot el que ha de ser una xarxa, al final tu encetes, inicies una, unes, unes complicitats, unes connexions, mm -hmm. i després aquestes connexions van derivant i elles mateixes van creixent. Aquest, uh -huh. Aquesta és la, ver, la veritable però... funció d'una xarxa. I ara estem en aquest procés, no? Uh -huh. La cosa està creixent fins al punt que nosaltres ens asseventem d'accions antirrumors que nosaltres no hem començat des de l'oficina tècnica. I aquest, uh -huh. de fet, era l'objectiu de l'oficina tècnica, que l'Ajuntament impulsés una acció, però que l'acció després funcionés per ella mateixa. Uh -huh. Són unes sinergies. Exacte. Per exemple, Casaslava ahora està preparant un proyecto de de jóvenes de Europa aquí ah. en Sant Andreu, i sí. van a participar moltes associacions de aquí, uh -huh. y en un taller se trabajará esto, xarxa de antirumores y estereotipos. Jo crec que ara el futur és el treball en xarxa, uh -huh. i el fet que ha crescut demostrava que vam començar a nivell de ciutat, després vam començar a... Es va fer una, petit, una difusió una mica més massiva quan es va presentar a les xarxes als mitjans de comunicació i a partir d'aquí jo crec que la cosa ja es va disparar. Vam començar a rebre demandes d'ajuntaments de, de, de l'àrea metropolitana, després de, de Catalunya, i ja tenim demandes de Granada, de Madrid, de València, demanant informació de com mm. funciona aquesta, aquesta estratègia. I després l'estratègia també s'ha presentat a, a, al Consell d'Europa, a Brussel·les, i també us puc dir que realment eh, la recepció ha sigut primer de molta sorpresa de dir, uh -huh. ostres, algú està fent alguna cosa i després també una mica asturats com dient tal com està l'ambient, posar-se a fer això no és una mica arriscat, però la qual cosa demostra que, bueno, que és necessari i que potser falta voluntat política a nivell europeu i a... per fer uh -huh. aquest tipus d'accions i si bueno, Barcelona es converteix en un model en mi, o sigui. sí. no, perquè, no, no per una qüestió d'ego, sinó perquè creiem positivament que aquest model és exportable i és necessari que s'esporti. Uh -huh. perquè, perquè, bueno, perquè al costat de Barcelona hi ha exemples que necessitaríem d'una estratègia antirumor, i no diré noms ni... ni, uh -huh. ni però considero que ha bueno, Barcelona... de sortir de Barcelona. És lògic que una ciutat tan cosmopolita hi ha una activitat així. Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. El que sí que podem dir, per tant, és que el, el que és la xarxa antirrumors és un producte autòcton d'aquí, no? Sí. Sí. sí. Uh -huh. sí, sí molt, im molt important. <ríe> doncs sí, també voldríem saber de quina manera, doncs, a, a aquelles entitats o aquella gent, doncs, que vulgui formar part d'aquesta xarxa antirrumors, de quina manera ho pot fer, no? tenim, bueno, uh, tenim l'eina habitual que ara si no tens una pàgina web no és res no és uh -huh. res en aquest món d'internet nosaltres sí. tenim aquesta plataforma eh, que és bcnantirumors.cat uh -huh. i aquí es poden trobar totes les activitats que, es, que fa l'estratègia la, la, la xarxa antirumors uh, és un espai de comunicació de recull de dades que puguin ser eines per fer la feina antirumors és a dir, la, la, el web és l'eina d'algú que vol ser, s'aixeca i diu, jo vull ser agent antirumors. Uh -huh. Què he de fer? Doncs jo recomano que entri al web, allà trobarà recursos, eh, documents, eh, elements que, que poden ajudar-lo a fer la seva feina diària d'agent antirumors uh -huh. i també, si com a entitat estan interessats, també hi ha el contacte on poden adreçar-se a l'oficina tècnica, en aquest cas em, es posarien en contacte amb mi i jo ja uh -huh. es posaríem en contacte i parlaríem de com es fa l'adhesió a la xarxa, etc etc. Bueno, doncs, la Meri, si vol dir alguna cosa més al respecte, añadirà algo més? <laughs> que està per a tots que nos uh -huh. contacten, xarxa de antirumores, també a Casa Eslava, i que podem siempre venir, uh -huh. y para explicar a la gente, y que pueden, a, a, ellos, venir a nuestros proyectos i participar. Molt bé. Doncs, si vols afegir, Rafa, alguna cosa més? No, al ja, ja estic totalment d'acord amb el que diu, és... El concepte de l'estratègia i de la xarxa és una cosa totalment oberta. Mm. Vull dir, nosaltres fem... La, la nostra postura és la postura contrària al rumor. El rumor és una cosa tancada mm. que vol dir que les coses són en blanc i negre. Nosaltres, mm. ara seré una mica poètic, però <laughs> obrim les portes perquè creiem mm. que la realitat és el colors I té molts colors diferents. Mm. I la feina que s'ha de fer és perquè per per cap ficar se en una realitat que és sí o no, que és blanc o negre. Mm. No, no, treballem per demostrar que hi ha molts matisos i que la informació és la millor eina per descobrir aquests matisos. Després tu pots pensar el que vulguis, pots continuar pensant que els rumors són veritat o no, però com a mínim et demanem fes l'esforç de descobrir que hi ha altres discursos. Després tu adoptes el discurs que vulguis, però, però aprofita que ets una persona lliure i no et deixis limitar per una cosa que no et deixa ser lliure, que és un rumor. Uh -huh. una cosa que no sí, m'ho bueno. olvido que ara en Trinitat Vella hace un mes se formó Banco de Tiempos uh -huh. que sí. es muy bueno para gente que vive en Trinitat Vella i que tots los socios van a tener educació de ser agente antirumores, uh -huh. así que també una de les maneres de entrar a la xarxa Molt bé, molt bé <laughs> Pues tal com us dèiem abans doncs aquí a la Fundació Trini Jova tenim aquest prospecte que és tríptic que ens parlar de les dades i arguments per desmuntar rumors i estereotips sobre la diversitat cultural i que és a la vostra base, doncs, si voleu, esteu interessats, doncs, passeu-vos per aquí, la Fundació Trini Jove i evidentment doncs, que us, us explicarà doncs, en què consisteix aquesta xarxa antirumors i de quina manera funciona. D'acord, doncs Rafa Besoli, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest programa i gràcies també a, a Meri Lig de la Casa Eslava, que esperem que no sigui ni la primera ni l'última vegada que passes per aquesta emissora, perquè la veritat és es que és important tot el que s'ha dit avui i que, per fi, pues, vayamos poniendo un poco más de de piedra a lo que gente pues, intencionada o, mal, o malintencionada pues, està realizando. No? Sí, es muy importante no quedarse callado. Exacte. Doncs hem de dir la nostra, al respecte, i tal com ens deia la Mary, doncs continuar treballant en aquest, en aquest desmuntament d'aquests de, rumors. No? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, això que vagi molt bé la vostra tasca i que la xarxa antirumors doncs, que vagi creixent perquè això és important doncs, que anem desmuntant doncs, totes aquestes paraules doncs, que no ens porten enlloc no? mm -hmm. molt bé Gràcies. doncs molt bon dia. bon dia doncs nosaltres ara el que fem és continuar el nostre programa, fem una pausa i tornem tot seguit He vist un allum Que t'envolta Però tu no la veus La música sona És la música dels estels Amunt, amunt Llevatge ja i observa el sol i el seu resplendent a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs dir-vos que demà possiblement no hi serem aquí, dijous doncs, segurament tampoc i divendres és possible, però encara no ho tenim confirmat, perquè hem de dir que eh, a partir de demà doncs, renovarem alguns dels equips d'aquesta millora i per tant, doncs, probablement només trobareu un fil musical amb la qual cosa doncs, intentarem solucionar tots aquests problemes tècnics que últimament estem tenint que tinguem doncs, nou, nous materials.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 És una activitat organitzada per ASEM Catalunya inclou tot de conferències, tallers i activitats. Avui, a partir de dos quarts de sis de la tarda, com utilitzar els serveis socials al nostre abast, amb la col·laboració de Carmela Fortun, directora general de l'ICASC, que encara està pendent de confirmar, Natàlia Barrientos, treballadora social de SEM Catalunya, José Antonio Tous, professor de Salut Pública i Treball Social de la UB, i coordinarà la taula Eva Terreny Arroyo, tècnica de discapacitat del districte de Sant Andreu. I ara parlem de demà, que serà a partir de dos quarts de sis de la tarda, treballant per assolir l'autonomia dels nostres fills. Això anirà a càrrec d'Eulàlia Bacedas, que és açora psicopedagògica de l'EAPC, de nou Barris, el senyor Josep Cabré, psicòleg de SEM Catalunya, Maria Ramos, gerent de SEM Catalunya i coordinarà Estafania Martí, psicòloga voluntària de SEM Catalunya. El dijous 9 de juny, a partir de les 6 de la tarda, la fisioteràpia domiciliària en centres i escoles. A càrrec d'Agustín Torrequebrada, metge adjunt del Servei de Rehabilitació Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Montse Cos de l'EAP, del Vallès Oriental, Núria Pedret, fisioterapeuta del CDIAP, i Maria José García, fisioterapeuta del CDIAP Magroc. Coordina aquesta taula la l'Anna Rovira, la secretària de la Junta de SEM Catalunya. A més d'aquestes conferències, avui i demà faran diferents tallers a partir de les 7 de la tarda. Avui el taller serà com cuidar el cuidador a càrrec de la senyora Núria Infiesta, formadora del mètode Dote de Fisiogestión Formacion. i demà el taller de teràpia ocupacional a càrrec d'Aranza Cobo, terapeuta ocupacional de Sem Catalunya. Per finalitzar, com a cloenda, divendres a partir de les 6 de la tarda hi haurà la representació del grup de teatre de Sem Catalunya Transitar. Podeu col·laborar en la continuïtat d'aquest projecte fent una donació al número de compte següent. 2100 0383 0200161850. Entitat declarada d'utilitat pública DOGC número 5.527 Doncs això, que si, teniu, si voleu fer alguna aportació econòmica podeu trucar a la ràdio d'aquí, de Trinitat Vella i us tornarem a mencionar o comentar quin és el número de compte al qual us podeu adreçar. Doncs ara anem a d'altres activitats. Eh, parlem de la lletra petita, taller de descoberta, enredat amb l'acció, qui l'endevinarà? Això es fa a la Biblioteca del Bon Pastor. La Biblioteca del Bon Pastor, al carrer resta ella, número 62, oferirà... Demà, a dos quarts de sis de la tarda, i dins del cicle Lletra Petita, tages de descoberta, enredat amb l'acció. Qui l'endevinarà? A càrrec d'Eva Blanco, a partir d'un recull d'endevinalles agrupades a l'entorn de les quatre estacions de l'any. Resoldreu enigmes, jugareu amb les paraules, significareu misteris i inventareu endevinalles. I col·labora Editorial EDB. Esperem fans de 7 a 9 anys que inscripció prèvia i l'entrada és gratuïta. I més coses que tenim encara per comentar-vos, com per exemple que demà a 7 de la tarda continua el cicle de conferències altres Barcelones a la nau Ivanov. Demà a les 7 de la tarda, Barcelona al segle XIX, la ciutat insurrecte. Segons Friedrich Engels, Barcelona fou la ciutat amb més lluit de barricades durant el segle XIX. Moltes de les seves revoltes, a més, presenten anècdotes ben curioses, com ara cavalls abatuts per armaris, abalots iniciats per borratxos o conspiracions gestades a les xocolateries. És un cicle organitzat per tot història associació cultural. L'entitat Tot Història Associació Cultural organitza sortides, itineraris històrico-artístics, conferències, tertúlies i cinefòrums, entre d'altres activitats, dins d'un marc de creativitat, coneixement i enriquiment personal i col·lectiu, des de la pluralitat ideològica i enfortint les arrels històriques de la nostra terra i de la humanitat. Un donar i un rebre, en un diàleg constant per apropar la història de manera rigorosa a totes les persones i continuem comentant-vos alguns dels actes que realitzen aquests dies als nostres barris, en la nostra habitual agenda. I ara parlem, ara ens anarem cap a Can Fabra, I ja trobem dins del cicle hi Lletres petites act de rondalles, al conta la caputxeta vermella. El Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre número 24, us oferirà aquest dijous a un quart de set de la tarda i dins del cicle Lletra petita, sac de rondalles, el compte La Caputxeta Vermella, a càrrec de l'associació Ludoquem, per una mainada a partir de 3 anys. L'entrada és gratuïta. I atenció perquè aquest divendres hi ha la festa de lliurament de premis, concurs d'arts visuals, Premi Miquel Casablanques, corresponent a aquest any. Aquest divendres de dos quarts de 8 de la tarda fins les 12 a la nit i dins la fàbrica de creació Fabra i Coats es farà la representació dels i les artistes finalistes i guanyadors i guanyadores del concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablanques 2011. Aquest serà l'eix de la festa, un esdeveniment centrat en les pràctiques artístiques emergents que convida a un programa ampli d'activitats que aplega el fet expositiu, l'espai de documentació i la música en directe. El programa serà el següent, a dos quarts de vuit hi haurà la inauguració de l'exposició dels artistes finalistes 2011, a les vuit protocols i parlaments, a dos quarts de nou acte del lliurament de premis 2011, a càrrec d'ediciones Vino Amargo. Es tracta d'un acte performatiu i paròdic sobre la figura de l'artista emergent, que incorporarà una lectura atípica i singular dels treballs dels artistes finalistes, així com la presentació pública dels guanyadors i guanyadores de la convocatòria d'obra i projecte 2011. A les 9, lliurament dels premis per part de la regidora del districte de Sant Andreu, Gemma Montbrou. A dos quarts de deu comença la música, concert i actuacions en directe de Orbison Brothers i The Suicide of Western Culture. Cal destacar que per primer cop a la història del concurs la festa de lliurament de premis incorpora una exposició dels artistes finalistes de la convocatòria, una mostra col·lectiva que a més permetrà conèixer l'obra i el projecte guanyador de l'edició 2011. A més, a més, el format expositiu es complementarà amb un espai de documentació sobre les publicacions de Sant Andreu Contemporani, una línia editorial de petit format que des del 2009 acompanya tots els projectes curatorials que plantegen els membres del jurat. El jurat de l'edició d'enguany ha estat format per Edu Hurtado, Pablo Polite, Fito Conesa, Zaida Traiero i Rosa Llaó i ha estat organitzat pel Centre Cívic de Sant Andreu. I ara ens n'anem cap a la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra que us ofereix el conflicte armat al còmic. Microexposició sobre el còmic a la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra, dels conflictes armats, com guerres, revolucions, accions terroristes, etc. Són un tema recurrent al còmic tant en format periodístic com en primera persona. A la biblioteca hi trobaràs l'expositor a l'àrea de còmic primera planta. Molt bé, doncs dir-vos que si voleu més informació de tots els actes i activitats que es realitzen podeu adreçar-vos a la pàgina web www.rtv-gfm.com Donar les gràcies a la Mireia Gutiérrez Molt bona tarda a tothom I també a la Poli Salines Molt bona tarda a tothom I que no podia ser d'altra manera, clar, amb la Maria Aguilar sense la qual doncs, no podríem fer aquest programa Nosaltres marxem, ens retrobem en un altre moment que passeu una bona tarda